Gaur ikaslegazte, que universitatera sartzeko probaren azken eguna dute, ordu honetan txai izango bera, azken azterketa hori egiten. Eta ikasleen oituren inguruan azterketa egindu, Mikel Jartzak. Mikel, konta eguzo. Ba, ba, imanu, kalera irten gara azterketetan burubelarri belarri dabiltzan ikaslek zein modutan ikasten duten jakiteko, etxean edo liburutegian, bakarrik edo beste lagunekin, eta zenbat orduz prestatzen dituzte azterketak augustia eta gehiago, kontatu digute. E, Nindaino egutik azi goizeta. Arratxaldean txaiagoa konzentrate. Goizez, baina ez dagoenean denbora, ba, goizet eta arratxaldez eta gau ez ba. eta garaian, ba, zortzeko duedo. Behatzior duedo gutxienez bai. Lehen normalean, baneukan etxean ikasteko ituram dira. Baina orain momentuan ja... Ez kapasa. orduan erabiltzen den liburutegia normalean. Entzun duzuen bezala askotariko iritzea ditugu, bederatzi ordu ikasten dutenak ere badira amanu. Eh? Liburutegia da gainera gazte gienek ikasteko nahiago duten lekua, Eta ez darritzekoa, ah, lagun artean hainbat deskantsu egiteko aukera ere ematen baitu horrek. Baina argi dago, garrantzia ematen diotela ikasterako orduan metodo eta espazio bat edo beste aukeratzeari. Gaztek nahiko argi dute euren lana zein modutan prestatu eta kudeatu ere. Baina lan hori modu egokian aurreera eramateko ikasketa bera bezen garrantzizkoa diren beste jardunak ere badira, zelamikael? Alaseda, gosaltzea behar bezala atxeden hartzea, estresa kudeatzea, Kontuan hartzen aldiztuzte ikasleeek alakoak. Entzun dezagun. Joseba daukat ezin dut ikasi. Azterketa baino daukat badaukar nere rutina, gosari potente bat eta gero edaten de dur azukre askorekin. Ordu biterrditara ino iristen da ez goetan ta gero ba altzatu 730 Astarketa ketarafan. Arnasartzea hori garrantzitsua ba da, baina denbora ez dagoenean ba saietzen denbora guztian kontzentratua egoten. egitea dela beste asignatura bat bezala, baina bueno, <laughs> batzuetan hori suspendentzen da. <laughs> Eta suspenso derrar gainera, bost ordulo egin da, aguantatu kaltsenok ezuk, astarketa osoan zehar, Mikel. Ba ez dut utzi emanu, agian gian Orbertan lo hartu konuke. I kasleen ikuspegia... Jaso dugu alde batetik, baina ikasketa prozesuari irakaskuntzaren prismatik begiratzeko asmoz izaskun larruskain pedagogo darri biarreren gana jo dugu ere. Ikasketa azterketak gainditzeko bakarrikez, bizi osorako baliagarri den esperientzia gisa hartzaren garrantzia azpimarratu du larruskainek. Maiak igotzen ari birenean ikazleak gerota gehiago gulertzen dute ikasketa prozesua azterketekin lotuta. Eta nere ustez horiak atza hundi bat, ikazi behar da e, bizitzarako ikasteko ez azterketa bat gainditzeko. Kanpoko azterketak seletibitatia edo kampogan egiten direnak oiek gehiago lotuta daude beste filtro batekin lotua daude lan notekin. Jone, egunerako irakaskuntzan ikustu dut aldatu behar dugu labai metodologia eta baita ere azterketak egiteko modua. Hain zuzen ere, badira hainbat amarkaetan zehar ebaluak eta metodoak modu alternatiboan lando dituzten herrialdeak, besteak beste, Ingalaterra, Danimarka eta Kanada. Eta zertan ez berdintzen dira herrialdeoetako metodoak, Mikel? Ba, hainbat eskoletan emaitzari baino prozesuari ematen diote garrantzia gehiago, eta honen bitartez ikasle bakoitzaren autonomia eta ikaskiden arteko elkarlana eta integrazioa handitzea lortzen dute.